«Ні, не казала. Ти сам так вирішив, бо ми з Ренді зустрічалися. І взагалі, яка різниця?» «Тепер уже жодної», – скривився він. «Що зроблено, то зроблено. Але якби я знав заздалегідь, я б не погодився». «Ти повторюєшся. Але чому?» Вона підійшла до нього і поклала руку на плече. Він відчув тепло її пальців і одразу згадав, як ці пальці пестили його. Він смикнув плечем і звичним жестом пригладив волосся. «Меллі, уперше ти мала бути з кимось особливим. Кажуть, жінка все життя пам'ятає свого першого коханця. Тобто ти вважаєш, що ти зовсім не особливий і я повинна просто забути тебе?» Бейлі увічий зітхнув. Він розумів, вона піддражнює його, щоб він не сердився. Бейлі сам не розумів, чому, але те, що Мелані не сказала йому правди, він сприйняв як зраду. Смішно, але коли він подумав про це, то зрозумів. Вони взагалі ніколи не говорили про секс. Вони ділилися одне з одним усім найінтимнішими думками, найболючішими проблемами, але ніколи не торкалися інтиму. Бейлі. Вона знову поклала руку йому на плече. «У моєму житті немає жодного особливого чоловіка, крім тебе. І я знала, у нас буде добре. До того ж, просто згадати в одній із наших розмов, що в мене ще не було чоловіка, не так уже легко. Слухай, візьми ще шматок піци? А, знаєш, я не займана. Щось на кшталт цього, так?» Беллі не зміг не засміятися, адже вона озвучила те, про що він і сам щойно подумав. Але усмішка швидко зникла з його обличчя. Він знову провів рукою по волосю. «Я дуже сподіваюся, що між нами не виникне труднощів. Знаєш, ну, всяких дурниць». Він відвів погляд. Мелені засміялася. «Думаєш, через те, що ти мене поцілував і у нас був секс, я...» Шлено в тебе закохаюся і почну благати, не розлучатися зі мною. «Схаманись! я надто добре тебе знаю і хочу зовсім не такого чоловіка. Перш ніж він встиг щось сказати, з подвір'я до них долинув звук чиїхось кроків, очі мелені розширилися. Застібни блискавку, вона повернулася до Белі з паною. Виконуючи прохання, він дивився на її гарну веснянкувату спину. Перетянуто білою смужкою Бустгальтера. Йому страшенно захотілося міцно притиснути Мелені до себе, і власне бажання розсердило його, він швидко застібнув блискавку. Мелані пригладжувала волосся, намагаючись упоратися з неслухняними кучерями. Вони ледве встигли відскочити одне від одного, коли до амбару увійшла мати Белі. Вони тут, Генрі. крикнула вона, обернувшись, потім усміхнулася. Як наші щасливі молотята, у тебе б обличчя сяє, виглядаєш якось по-новому? сказала вона мелені і поплескала її по щоці. Беллі здригнувся, іноді йому здавалося, що його мати трохи відьма. Ми привезли ваші весільні подарунки, і ось список хто і що подарував для подячних листівок. І Белі, ти сам занеси подарунки до будинку, бо твій батько підніме щось важке і зірве спину. Ох, а він такий жахливий пацієнт. Можливо, ти не дуже лагідна, сестра милосердя, сказав Генрі, який увійшов до амбару слідом за дружиною. Йду розвантажувати. Белі зовсім не хотілося вкотре слухати, як сперечаються його батьки. А я до будинку зварю каву, заявила Мелані. Пава, це чудово!» Луелла попрямувала слідом за Мелені. «Це що, все для нас?» Вигукнув Белі, зазирнувши в кузов батьківського пікапа. «Ну так, мешканці нашого міста дуже добре до вас ставляться. До тебе і до Меллі!» Генрі усміхнувся. «Я пишаюся тобою, сину. І тобою, і, і тим, як ти тут усе облаштував. Белі стало тепло від слів батька. Генрі не з тих людей, хто розкидається компліментами направо і наліво. Він поплескав батька по спині. «Тату, давай розвантажимо машину. Тільки заради Бога, не піднімай нічого важкого, бо мама мені голову відірве». О, це вже точно», – усміхнувся Генрі. Близько півгодини вони переносили подарунки з машини до вільної кімнати – потім приєдналися до Мелені і Луелли. Бейлі на силу стримував роздратування, слухаючи, як його батьки сперечаються з усіх можливих і неможливих приводів. Наприклад, чи буде завтра дощ або яка порода собак найкраща? Він був приголомшений, коли зрозумів, що щось подібне відбувалося і в них зі Стефані. Вони сперечалися, коли їм лягати спати, вони сперечалися, коли сідати їсти. Усе і завжди закінчувалося запеклою суперечкою. Коли Стефані пішла від Бейлі, він відчув полегшення і пообіцяв собі більше ніколи не одружуватися. Він не житиме життям своїх батьків, які, так очевидно, нещасні одне з одним. Луелла і Генрі провели у них близько години і поїхали. Бейлі і Мелені перекусили, а потім Бейлі знову пішов до амбару. Переконавшись, що стан цю цілком пристойний і закінчивши паперову роботу, Бейлі попрямував до будинку – Дорогою прокручуючи в голові все те, що не встиг сказати Мелані. Він хотів. Ні, йому було необхідно пояснити їй, нехай він і став її першим коханцем, він зовсім не претендує на те, щоб бути останнім. І ще Беліс збирався запитати Мелані, чому вона не хоче такого чоловіка, як він. З цими думками він увійшов до будинку і відчув аромат італійського соусу. Гм. Що це так чудово пахне? запитав він, зачиняючи за собою вхідні двері. Вечеря. Голос мелані долинав із кухні, і Беллі попрямував туди. На прозі кухні його зустрів хитрун, який виляв хвестом зі швидкістю сотні миль на годину, і Белі почухав його за вухом. Мелі з розчервонілими щоками поралася біля плити. Ти якраз вчасно. Прийми душа, а я накрию на стіл. «Чудово, я страшенно голодний!» За кілька хвилин вони сиділи навпроти одне одного і з задоволенням їли спагетті з фрикадельками та салат. «Як, цуценята?» – запитала Мелі. «Знаєш, вони вже оговталися. Наступного тижня дам оголошення в місцеву газету. Думаю, їх швидко розберуть. А які в тебе плани на завтра?» «Зранку прийму кількох людей, потім збираюся з'їздити до Джеса Манінга. У нього щось із талям просив глянути. Ти щось хотіла?» «Я думала, допоможу тобі зранку, а потім поїду до міста. Треба купити листівки і почати їх підписувати. Мелі, просто важко повірити, скільки чудових речей вони накупили для нас. Дуже шкода, що ми не можемо ними скористатися в нашому сімейному житті». Звісно, ніяк не можемо. Це ж не триватиме довго, ми все повернемо. І всі подумають, які ж ми невдахи, і почнуть нас жаліти. Меллі здивовано подивилася на нього. Зовсім ні. Вони подумають, як чудово, що ми змогли гідно розлучитися і залишилися найкращими друзями. До того ж, можливо, я зустріну чоловіка своєї мрії, який покохає мене пристрасно і віддано. Я вийду за нього заміж, і ми житимемо довго і щасливо. Не знаю, чи зможу переконати тебе. Я так давно намагаюся це зробити. Але перевірено, не буває довго і щасливо, коли йдеться про сімейне життя. Але ти віддаєш перевагу перед правдою світу, своїх ілюзій і фантазій. Зачекай, Белі, зачекай. Колись я зустріну людину, яка покохає мене, і я покохаю його» і він захоче повний дім дітла Хіві, гойдалку на веранді», – засміялася Мелані. Беллі теж засміявся і потягнувся за шматком чесникового хліба. «Якщо ти побачиш гойдалку на веранді мого будинку, одразу викликай людей у білих халатах, щоб вони відвезли мене до найближчої психлікарні. Гойдалка на моїй веранді може означати тільки одне – я остаточно здурів і повністю втратив розум». «Це тому, мій дорогий Белі, що ти – мій найкращий друг, а зовсім не чоловік моєї мрії», – відповіла Мелі. Беллі кивнув із полегшенням зрозумівши, що їхня інтимна близькість не заважає їй жартувати з нього. Їхній план не змінився, що й намелені за завагітніє, вони мирно розлучаться і до кінця життя залишаться найкращими друзями. Що не вони закінчили вечерю, як у двері подзвонили? «Я відчиню». Сказала Мелані На порозі стояла Сю Елен Трекслори із черевною усмішкою На привабливому обличчі Та великою коробкою в руках Привіт, Мелані Пробач, я не змогла вчора прийти на весільний прийом Я вирішила зайти І передати вам із Белі подарунок Який купила для вас Та що ти, не треба було цього робити? Запротестувала Мелані Навпаки, ще як треба Сью Елен широко усміхнулася, демонструючи два ряди чудових білих зубів. Ви з Бейлі найдорожчі для мене люди. Мелані дивно було чути це від молодої дівчини, яка раніше ніколи не звертала на неї уваги. Їй так потрібен титул Міс найкраща деярка, що вона готова люб'язничити з ким завгодно. Мелані відступила, впускаючи у Елен до будинку. Прийшовши до журнального столика, дівчина поставила на нього свою коробку. Ой, важка. Коробка більше не прикривалась у Елени, тепер Мелені побачила, що на гості дуже коротенька спідниця і блузка, яка залишає відкритим засмаглий плаский живіт. «Бейлі, у нас гості!» Мелені зазирнула на кухню, але Бейлі там не було. Куди він подівся? Мелані зовсім не подобалася перспектива розважати небажану гостю наодинці. «Бейлі?» Чоловік з'явився звідки зі спальні, схож він збирався просидіти там до відходу Сю-Елен. «Подивися, хто до нас прийшов!» – вигукнула Мелані. «Привіт, Сю-Елен!» Бейлі мляво усміхнувся і підійшов ближче до Мелані, ніби шукав і захисту від прекрасної мисливиці за королівським титулом. «Привіт, Бейлі! Ну, як тобі сімейне життя?» «Чудово, просто чудово!» Бейлі обійняв Мелані. «Ніколи не був таким щасливим!» Сю Елен сплеснула руками. «Як я рада за вас обох! Я страшенно рада, що мої найулюбленіші люди такі щасливі!» «Мої найулюбленіші люди?» Мелані на силу стримувала сміх. Єдина людина, яку любила Сью Елен, сама Сью Елен. «Мені потрібно було купити вам щось справді особливе», продовжувала гостя, розгортаючи обгортковий папір. «Я витратила більшу частину своїх заощаджень, але ви того варті». «Та ні, Сью Елен, даремно-то це. Зовсім не обов'язково», протестував Бейлі. «Дурниці!» Гостя нахилилася до коробки, і з-під коротенької спідниці визирнули трусики. Мелані глянула на Белі, як йому це видовище, але він гіпнотизував вхідні двері, ніби сподіваючись, що красуня ось-ось зачинить їх за собою. Сюален дістала з коробки щось схоже на велику чашу, повну керамічних собак, і попросила принести води. «Коли я його побачила, одразу зрозуміла, це саме те, що вам потрібно» варкувала дівчина. Вона налила всередину дивної чаші води, натиснула якусь кнопку і виявилося, що це настільний фонтан. «Правда ж чудово!» вигукнула Сью Елен. «У мене немає слів», відповіла Мелені. «Та все ж даремно ти це, Сью Елен», повторив Бейлі. «Ні, не даремно, мені так хотілося зробити вам приємне». Гаразд, я піду у вас, і без мене знайдеться чим зайнятися. Мелані, подзвони якось, пообідаємо разом. З цими словами, Сю Елен покинула їхній дім. Вона зі мною ніколи й не розмовляла. А тут раптом пообідаємо, вигукнула Мелені. Це нагорода за те, що ти дружина судді конкурсу, Міс найкраща доярка. А ще нагороди будуть? Бейлів вказав на фонтан. Ось цей витвір мистецтва посеред нашої вітальні. Мелені засміялася. Жах, правда? Це має стояти тут, на журнальному столику? Віднесу вам бар, там йому саме місце. Подивимося кіно перед сном. Звісно, сказала Мелені. Після відходу с'ю Елен її знову охопила дивна напруга. Їй належало провести першу ніч в одному ліжку з Бейлі. Вона взяла хитруна і сіла з ним на диван. Трохи пивовтузившись на її колінах, цуценя заспокоїлося Йому подобалося, коли Мелені гладила його шовковисту шерсть. Бейлі взяв пульт і сів у крісло. Мелені намагалася зосередитися на фільмі, але їй ніяк це не вдавалося. Її думки весь час поверталися до майбутньої ночі. Хоч її кортіло якнайшвидше завагітніти, але сьогодні їй не хотілося на очі кохання, правду кажучи, вона відчувала певний дискомфорт. Вона ніколи не спала в одному ліжку з чоловіком, цікаво, раптом белі хрупе, або ще щось неприємне, або він любить обійматися. До кінця фільму Мелані зовсім рознервувалася, вона вже не пам'ятала, коли востаннє так сильно хвилювалася. Смішно сказала вона собі хвилюватися через те, що доведеться ділити ліжко з Бейлі. Вони вже були близькі, чого тут нервувати. А Бейлі виглядав цілком спокійним. Він із цікавився дивився фільм і іноді сміявся. Чуючи його сміх, Мелані трохи заспокоювалася. Їй завжди подобалося, як він сміється, його сміх був щирим і заразливим. Мелані помітила це ще тоді, коли вони тільки познайомилися у семирічному віці. «Ну от і закінчився день», – промовив Беллі, вимикаючи телевізор. «Мабуть», – відповіла Мелані. Вона вийшла на двір, щоб хитрун зробив на траві свої справи. Потім помила йому лапки. Коли вона повернулася до вітальні, Беллі там не було. Вона знову відчула нервовий клубок у шлунку. Зайшовши до спальні, Мелані побачила, що Беллі вже ліг. «Ти наїси їсти кракери, в рішку? Не кричиш вночі? Не хропеш? Так? Є щось, про що я не знаю? запитав він Мелані. Я якраз думала про те саме, але щодо до тебе засміялася вона. У мене таких звичок немає відповів Белі. Мелані пішла по піжаму до гостьової спальні і нерешуче запитала звідти. Белі, а ми сьогодні? «Ні, не сьогодні», – швидко відповів він. «Розумію, ти хочеш якнайшвидше завагітніти, але сьогодні тобі може бути неприємно». «Так, ти маєш рацію. Я зараз прийду», – сказала Мелені і зникла у ванній. Вона швидко прийняла душу, одягла шовкову піжаму, заплила своє неслухняне волосся в акуратні косички, взяла лосьон і повернулася до спальні». Белі, здається, вже заснув, він лежав на животі, уткнувшись обличчям у подишку. Мелині почала намазувати лосьоном руки і плечі. Запах польових квітів розплився по кімнаті. Белі повернувся і подивився на неї і запитав. Що ти робиш? Я завжди перед сном наношу лосьон, щоб шкіра була м'якою. Вона в тебе і так чудова. Їй здалося, що його голос звучав роздратовано. «Я заважаю тобі? Вибач!» Вона закрила лосьон і поставила його на тумбочку. «Ні, ти мені не заважаєш. Я просто питаю, що ти робиш?» Його очі здавалися темнішими, ніж зазвичай. «А ти завжди в цьому спиш?» Він здивовано дивився на неї. «Так, а що?» Запитала вона. Нічого. На його обличчі був дивний вираз. Я думав, ти спишу в футболці. Ти неправильно думав. Мала ні погасила лампу, і кімната занурилася в темряву. Це одна з моїх страшних таємниць, Белі, додала вона. Що? Ну, я жінка шовку і Атласу, люблю відчувати їх не собі, але приховую від людей. А ти? «У тебе є страшна таємниця?» «Те, що ти приховуєш від людей?» «Так, я не люблю балаканини, коли намагаюся заснути». Мелані не змогла приховати, що ці слова її зачепили. «Думаю, твоя найглибша таємниця в тому, що ти грубіян». Вона залізла під ковдру і повернулася до Белі спиною. Їй було незрозуміло, чим вона його розсердила. Але якщо він завжди так поводиться перед сном... То можна тільки радіти, що їхній шлюб буде недовгим. Розділ 8. Белі прокинувся, відчувши спокусливий аромат. Його рук торкалося щось приємне і щось лоскотало йому ніс. Він розплющив очі і побачив, що вже розвиднілося. Меллі лежала спиною до нього, їхні тіла щільно притискалися одне до одного. Пасмо волосся вибивалося із її косички і воно лоскотало йому ніс. Бейлі обіймав Мелані, притискаючи її до себе. Він би встав, але вона так мирно спала, що йми не хотілося її турбувати. Тому чоловік заплющив очі і почав розбиратися у своїх нових відчуттях. Побачивши її ввечері в бежевій шовковій піжамі, він був не просто здивований, шокований. Мелані завжди носила джинси і футболки, Здавалося, що вона жінка саме такого типу. Іноді вона вдягала сукні, вони були доволі безформні і точно не сексуальні. Але виявляється, вона любить шовк і атлас. Для себе, на собі. Зовсім не для того, щоб когось вразити. Це задавало їй, жінці, яка була його найкращим другом майже все життя. Якихось інших незнайомих йому рис. Саме це й розсердило Белі вчора. Йому здалося, що в його ліжко проникла незнайомка, зовсім чужа людина, і це йому не сподобалося. Ні крапельки не сподобалося. А тепер, лежачи поруч із цим витонченим, загорнутим ушових загадковим створінням, феєю з духмяними вогняними кучерями, Белі відчував, як його тіло реагує на неї. Не в силах більше витримувати цю муку, він обережно вислизнув з-під ковдри і пішов до ванної. У душі стоячи під гарячим струменем, він знову подумки побачив Мелані в піжамі, і його знову охопило гаряче бажання. Ну от, попався. Не передбачалося, що він буде бажати Мелані. Це не входило до їхньої угоди. Він повинен лише займатися з нею коханням, щоб виконати свою частину домовленості. Але бажання про таке вони не домовлялися. Мелі ще спала, коли він вийшов із душу, одягнувся і пішов на кухню варити каву. Це був його улюблений час доби. Поки варилася кава, він, стоячи біля вікна, дивився, як сонце освітлює його володіння. Зелену траву, вишні, яблуні, старий сарай у долині. Він би душу заклав за будинок і прилеглу землю, так вони йому подобалися. Це була найбільша і найжаданіша його покупка, але закладати душу не довелося. Єдиний ветеринар у Фокс-Сіті. Він був цілком заможною людиною. Белі пив уже другу чашку кави, коли до кухні зайшла Меллі. Сьогодні вона була в джинсах і зеленій футболці, що чудово гармоніювала з кольором її очей. «Доброго ранку, містере Боркотун!» – сказала вона, наливаючи собі каву. «Я був трохи злий вчора, так? Пробач». Гадаю, ти можеш списати це на мою перевтому і затяжне похмілля. Приймаю твоє вибачення. Спочатку я допоможу тобі з тут знятими, потім, як казала, поїду купити листівки і продукти, бо ці запіканки дуже цікаво виглядають. Але вони вже так давно лежать у твоєму холодильнику, що їх пора викинути. А якщо будеш воглі, просто запиши все на мій рахунок. «Ти добре спала?» Йому хотілося дізнатися, чи знає вона, що вони спали в обіймах. «Як убита! Думаю, я жодного разу не поворухнулася за всю ніч!» Ще як поворушилася у його руках, а їхні тіла. Але якщо вона цього не пам'ятає, він не стане їй розповідати. Беллі допив каву і підвівся. «Ну що ж, піду попрацюю». Він сполоснув кухолі, почухав хитруна за вухом. «Я застелю ліжко, нагодую хитруна і прийду», – сказала Мелані. «Як тобі буде зручно?» Він попрямував до дверей. Щоразу, коли Беллі заходив до сараю, з різних боків лунав вітальний гавкіт. Мешканці звіриного госпіталю вітали улюбленого лікаря. Сьогодні у нього було призначено два прийоми – оглянути з лайку на ім'я Блю – а потім маленького шпіцца якої чотири тижні тому пошкодив лапу. Пізніше він поїде до теляти, а зараз щенята, їх треба оглянути і нагодувати. Мелені прийшла, коли він займався четвертим цуценям. Белі пояснив їй, що робити. Спочатку вони працювали мовчки, а потім заговорили про політику. Це була звична для них розмова, яка часто переходила в суперечки – але суперечки добродушні, що не викликали в них роздратування. Коли вони закінчили огляд і годування тварин, а Беллі саме докладно обґрунтував, чому місту потрібен новий мер, пролунав скрип гравію під шинами автомобіля. Мабуть, Макс із Блю. Чоловік вимив руки і попрямував до дверей. Мелані пішла за ним. Але людина за кермом була Беллі незнайома, Зате, коли відчинилися пасажирські дверцята, із автомобіля вибрався хлопчик із коробкою з-під в руках, Мелані одразу його впізнала. «О, це Джиммі Сінклер, він з мого класу». «Я не лікував їхніх тварин. Не знаєш, у чому справа?» Мелані і Бейлі пішли на зустріч хлопчикові. «Привіт, Джиммі!» «Добрий день, місіс Уотерс, тобто місіс Дженкінс». Мама привезла мене сюди, бо вусатик помер і вона сказала, що доктор Дженкінс знає, як вчинити. Бейлі усміхнувся Джиммі і опустився біля нього на одне коліно. Вусатик у коробці? Джиммі кивнув. Очі в нього були заплакані, а коробку він притискав до грудей. Можна мені подивитися? Дуже м'яко запитав Бейлі. Джиммі на секунду завагався, а потім передав йому коробку. Белі обережно підняв серветку і побачив мертвого хом'ячка, що лежав на матрацику. Белі дуже добре розумів горе хлопчика, який втратив свого улюбленця. І неважливо, собака це, кіт, хом'як чи рибка, на межі своїх володінь Белі створив маленьке кладовище для улюблених тварин. Це було красиве місце, невелика галявина, оточена білим парканчиком. Бейлі запропонував Джиммі поховати там вусатика. Мама Джиммі підтримала його, і вони в трьох, Бейлі, Джиммі і Мелені, взявши лопатку, вирушили туди. "Хороший хом'як був вусатик?" запитав Бейлі. "Дуже, дуже хороший. Тільки іноді боляче кусався. Я виймав його із клітки, щоб він посидів у мене на ліжку, а він тікав. Я шукав його, а мама дуже сварилася. Белі приховав усмішку. Вони розмовляли дуже довго. Хлопчик розповідав про висатика, докладно відповідав на запитання, які співчутливо ставив Белі. Було видно, що міста є легше від дружньої участі дорослої і обізнаної людини. Вони поховали хом'ячка, а Белі пояснив, що хлопчик зможе навідувати могилку свого друга, коли захоче. Як не дивно, Белі все-таки вдалося втішити Джимі. Він сказав йому, що два роки, а вусатик прожив саме стільки. Це, звичайно, тривалість життя хом'яків. І Джиммі не завдав жодної шкоди своєму маленькому другові. Хом'ячок прожив стільки, скільки йому було відпущено природою, і помер природною смертю. Джиммі помітно повеселішав. На прощання Белі показав хлопчикові заготовку для таблички, на якій він напише ім'я вусатик. Прощаючись із Беллі та Меллені, Джиммі навіть усміхнувся. Провівши його, Беллі вже було попрямував до сараю, але обернувся, відчувши, що Меллі пильно дивиться на нього. «Що?» – запитав він. Вона знизала худенькими плечима і зітхнула. Дивно, що ти не хочеш дітей. Ти був би просто чудовим батьком». Не чекаючи його відповіді, дівчина повернулася і пішла до будинку. Півтора тижня. Я за міжня тиждень і ще половину тижня. Мелані долила у ванну гарячої води, Беллі закінчував рутинну роботу в Сарахі. Коли він прийде і переодягнеться, вони поїдуть до міста повечеряти. Уперше відтоді, як вони одружилися. Але не вечеря в ресторані займала зараз думки Мелані – вона отримала зі школи листа, а в ньому новий контракт. Якщо вона підпише його, восени почне викладати в наступному класі. Саме це Мелані не могла вирішити. Якщо вона швидко завагітніє, то дитина народиться в березні, і до кінця навчального року залишиться всього два місяці. І, звісно, їй не захочеться одразу виходити на роботу, коли дитина щойно народиться. З іншого боку, якщо вона не підпише контракт, а вагітність настане не одразу – вона сидітиме вдома, байдикуватиме і проїдатиме те, що відкладено на утримання і навчання дитини. Мелені взяла губку і почала водити нею по шиї та плечах. Окрім проблеми з контрактом, її турбували ще дещо. У неї раптом виникла думка, що вона німфоманка. Німфоманка стукала в неї в голові, коли вона вилазила з ванни. Думка про те, що вона може виявитися нею, з'явилася в Мелені минулого тижня. Щоночі, коли вони з Бейлі кохалися, дівчину турбувало те, що їй це подобається і подобалося дуже сильно, а їй немало б подобатися. Це ж передбачалося лише як засіб досягнення мети. Але їй шалено хотілося відчувати тепло тіла Бейлі, танути в його обіймах і відчувати смак його губ. Ні, справа тут явно не в Бейлі. Я не відчуваю до нього жодних романтичних почуттів. Романтичні почуття тут зовсім недоречні, адже ми просто друзі. Найкращі друзі. Зу цього-цього є лише один висновок Справа тільки в сексі, саме секс я так люблю. Отже, я німфоманка. Малані вдягла світлобежеві штани і смарагдово зелену блузку, яку ніколи раніше не носила. Добре, що вони підуть до ресторану. Вони обоє любили вечеряти в кафе чи ресторані, вона перечувала задоволення. Малині ще й не закінчила вкладати волосся, коли до будинку зайшов Бейлі. Він глянув на неї, і його очі заблищали. Ти виглядаєш так чудово? У його голосі прозвучало легке здивування. Не щодня чоловік веде мене до ресторану. Весело почала вона, але щось, можливо, його реакція зупинила її. «Якщо хочеш, я одягну старі джинси і футболку, і ти не будеш дивуватися!» «Боже, Меллі, я лише зробив тобі комплімент, не гризи мене!» Він стягнув футболку, оголивши свій мускулистий торс. Мелені відразу захотілося притиснутися до Белі, зануритися в тепло і надійність його тіла. Роздратування миттєво зникло, а попередні думки знову повернулися. Белі, можна тебе запитати?» Вона сіла на край ліжка. «Що завгодно в будь-який час?» Сидячи поруч із нею, він узував туфлі. Вона кусала губи. Белі її найкращий друг, і з ним можна говорити про все. Навіть про те, що вона така сексуально ненаситна. «Ти знаєш якихось німфоманок?» Белі ледь не впав із ліжка. «Вибач, ти мене чув?» Вона відчувала, як сильно почервоніли її щоки. Чув, але не вірю, що я це чув. Я просто хотіла дізнатися, чи не знаєш ти. Вони нормальні люди в усьому іншому, окрім сексу? Мелі, що це спало на твою поживільну голову? Запитав Белі, дивлячись їй просто в обличчя своїми синіми, ох, якими ж синіми очима. Мелані відвела погляд, шкодуючи, що торкнулася цієї теми, і пробурмотіла. «Неважливо». «О, ні, так не піде. Піднімаєш таке питання, а потім кажеш «неважливо». «Що відбувається?» Вона зустрілася з ним поглядом і на свіжах відчула, що її очі наповнюються сльозами. Беллі узяв її руки у свої. «Меллі, рідна, що сталося?» Вона спробувала засміятися, але вийшло якесь схлипування. Думаю, я німфоманка. Деякий час Белі проголомшено дивився на неї, потім, закинувши голову назад, залився сміхом. Несмішно, запротестувала Мелані, плачучи і сміючись водночас. Це... це можливо. Він витер сльози, що виступили від сміху. Чому заради Бога ти так вирішила? Ну, бо мені подобається займатися коханням. Дуже подобається. І мені подобається займатися коханням. Теж дуже подобається. То що це робить мене німфоманом? Ні, як я розумію, це робить тебе чоловіком. Сухо сказала Мелані і підвелася. Гаразд, забудь. «Ні, ні, за не забуду. Не хочу!» Він узяв її за руку і посадив назад на ліжко. «Думаю, ми повинні розвинути цю тему». Його очі скрилися сміхом, а на щоках з'явилися ямочки. Вона висмикнула руку. «Іди мийся, ти смієшся з мене!» «Я просто дражнюю тебе, Меллі!» «Повір мені, нормально і навіть чудово отримувати задоволення від акту кохання!» Особливо, якщо ти займаєшся коханням і з таким експертом у цій галузі. Чоловік широко сміхнувся і спробував ухилитися від своєї футболки, як у мелені в нього ж бурнула. Він уже зникуваній, а його сміх усе лунав у вухах дівчини. Розділ дев'ятий До четвертого липня залишався лише тиждень. Тиждень до пишного святкування Дня Незалежності з усіма можливими заходами, які традиційно проводилися цього дня, і конкурсом між «Найкраща доярка». У Фокс-Сіті вже почалося щорічне божевілля з приводу молочних корів. Вулиці ще року, в день міського фестивалю рясніли цим символом. Беллі їхав в головною вулицею Фокс-Сіті. Тут корови були всюди. Корови з пап'ямаше у вітринах майже всіх магазинів. Стати й у натуральну величину стояли на тротуарах. То тут, то там. З величних ліхтарів звисали прапори, що нагадували бичачі хвости. Бейлі з Танером домовилися випити кави і побалакати. Вони бачилися напередодні весілля Бейлі і відтоді не зустрічалися. Хотілося побачити сусіда, обговорити справи, згадати старих приятелів. Маленька чоловіча розмова. Але, якщо чесно, у Белі була потрібна ця зустріч, щоб побути наодинці з собою подалі від дому, від Мелені. Відтоді, як вони одружилися, минуло трохи більше місяця, а його холостяцьке житло перетворилося на незнайому територію. Столи прикрашені мереженими серветками, увечері запалюються романтичні свічки, наповнюючи повітря запахами літнього вітру польових квітів полониці яблук. На кухні з'явилися барвисті підставки, прихватки, рушники. Коротше кажучи, усе, що було строгим, зручним і утилітарним, заграло яскравими фарбами. А спальня і основна ванна просочилися її запахом і дражнили Белі щоразу, коли він заходив туди. І це стало для нього найбільшим випробуванням. Хто б міг подумати, що у Меллі таке м'яке волосся? Що в неї шкіра, як теплий шовк? І як можна було уявити, що вона така пристрасна, чутлива до всього коханка? Белі довелося відволіктися від цих хвилюючих думок. Йому треба було знайти місце для паркування біля магазину «Колед» – дружини Танера. Принаймні, у вітринах магазину для малюків не було корів. Хоч очі від них відпочинуть. Натомість у вікні карсувався дитячий візок із яскраво-жовтим балдахіном, а в ньому весело усміхнений м'який витометик. З магазину привітно киваючи, вийшов Таннер. «Я швиденько розвантажу пару ящиків і підемо пити каву. Іди привітайся з босом, коли до магазині». Беллі не дуже хотілося заходити до магазину дитячих товарів. Щоразу, коли він думав про те, що Меллі рано чи пізно народить, народить його дитину, у нього виникало стільки незрозумілих думок, що з'являвся сильний головний біль. Але Белі все ж зайшов слідом за танером до магазину. Колет, яка розмовляла з покупчиною, усміхнулася йому і помахала рукою. Я повернусь за пару хвилин, побруди тут, роздивися. Сказавши це, танер зник у задніх приміщеннях магазину. Белі пішов проходом, розглядаючи найрізноманітніші крихітні дитячі сукенки Невже діти такі малесенькі? Він торкнувся мережева на сукенці, намагаючись уявити в ній свою доньку. Моя донька. У неї буде купитися кучерявих рудих кучерів, як у її матері. Чи його чорне прямо волосся? А очі – сині, зелені чи химерне поєднання цих кольорів? Коли вона підросте, вона буде принцесою чи шибеником? Крихітна безбольна форма викликала в нього схожі запитання. А на кого буде схожий його син? Чи страждатиме він через те, що в його житті не буде постійного батька, а донька? Чудово, правда? Обернувшись, він побачив колед. Що? Я кажу, як багато в наш час роблять для дітей. Подивись. Вона дістала дитячі тенісні черевички, які за розміром годилися хіба що на його пальці. Неймовірно, сказав Белі. А як справи в магазині? Краще, ніж я могла мріяти. Схоже, дитячі товари Фок Сіті розлітаються на ура. Я не розумію, чому ви з Велені досі не зайшли до нас. Ми були дуже зайняті. Ну, так, ми чули про цуценят. Як вони? Здорові й почуваються чудово, усміхнувся Белі. Я вже чотирьох прилаштував. До речі, ви станером не хочете взяти щеня? «Ой, навіть не знаю. У нас є собака для охорони. Мабуть, добре було б завести ще маленьку кімнатну собачку. Треба поговорити з Танером». Колот радісно усміхнулася. «Уявляєш, ми вчора дізналися, що в нас очікується поповнення в родині». Танер, що з'явився, ніби з-під землі, обійняв дружину за плечі. «По ваших обличчях бачу, що ти вже повідомила йому наші новини». «Так, вітаю вас обох!» На хвилину Белі позаздрив щастя, якими світилися очі його старого друга. «Хто б міг подумати, що найпереконаніший холостяк Фокс-Сіті ось так раптом одружиться, створить власну сім'ю?» Тенер засміявся. «А хто б міг подумати, що другий найпереконаніший холостяк Фокс-Сіті теж одружиться і буде в процесі створення власної сім'ї?» Белі хотів заперечити, пояснити Танеру, що їхні ситуації зовсім різні. Танер одружився на все життя, а він, Бейлі лише тимчасово. Коли мене конкурс і Мелі завагітніє, він повернеться до свого безтурботного холостяцького життя. Так, мабуть, у житті кошти у людини настає момент, коли вона розуміє. Немає нічого важливішого за сім'ю. Танер поцілував колед у лоб і продовжив. Але зараз я трохи відступлю від найголовніших життєвих цінностей і піду пити каву з Бейлі. І ми поговоримо про швидкісні автомобілі та про дітей, які з'являються ще швидше. Колет тицьнула танера ліктем у бік. Таннер і Бейлі розсміялися. «Гаразд, гаразд, ідіть!» йдіть. вигукнула Колет. Бейлі було приємно поспілкуватися з другом. Вони поговорили про свої ферми, обговорили справи бізнесу, Раніше танера було відомо не лише поголів'ям елітних корів, а й тим, що там займалися розведенням племінних коней. Чоловікам було цікаво обговорити, чому одні ферми в окрузі процвітають, а інші навпаки розгоряються. Ну і, звісно, вони згадували старі часи та спільних знайомих. Белі був радий, що йому вдалося хоча б на деякий час відволіктися від думок про майбутню вагітність Мелі. Раніше він думав, що виконавши свою частину угоди, Повернеться до тієї чудової дружби, якою насолоджувався стільки років. Він уявляв себе в ролі улюбленого дядечка дитини, яку Мелені народить. «Швидше, боже, цей конкурс мене не може дочекатися», – сказав він Танеру, коли вони, вийшовши з кафе, попрямували до машини Белі. «Місто трохи збожеволіло, правда?» – підтримав Танер. «Не місто, а люди. Два дні тому Меджі Волгар...» Привела до мене свою онуку. Дівчинці років десять, але колись вона виросте і, звісно, стане учасницею конкурсу. Тому я як суддя маю оцінити її таланти. І? Танер слухав із цікавістю. Я довго відмовлявся, але зрештою поступився і погодився. Не встиг я й оком змигнути, як дівчина сунула в вогонь дві палиці, а потім витягла їх. Дим стривожив собак, вони підняли страшенний гавкіт. «Я боявся, що з меджі Волгер станеться серцевий напад, просто посеред мого сараю». Танер засміявся. «Тільки уяви, адже за тиждень усе це перетвориться на тьмяний спогад». «Боюся, на мене чекає жахливий тиждень», – похмуро сказав Бейлі. Через кілька хвилин він уже їхав додому, і його думки знову повернулися до Меллі та дитини. Уперше після того, як вони уклали угоду – він зрозумів. Умови їхньої домовленості його не влаштовують. Він хоче більшого. Треба поговорити з Меллі. Нехай вона зрозуміє. Я не можу не брати участі в житті нашої дитини. «Меллі!» – покликав він, заходячи до будинку. Відповіді не було. Він обійшов кожну кімнату, але її ніде не було. Глянувши у кухонне вікно, Байлі побачив її хитруна у дворі. Вони гралися. Мелині бігала в одній зі своїх безформених сукань, а хитрунець, повискуючи, плутався в неї під ногами. Сукня Мелі не підкреслювала, а приховувала її фігуру. Але Белі подумки бачив її. витонченість худенької спини, маленькі пружні груди, довгі струнки ноги. Сонце грало золотому її волосі, а сміх зігрівав риси обличчя. Вона була прекрасна. Чоловіка охопило бажання, нетерпляче, пристрасне. Він хотів її. Просто тут, у траві, щоб їх зігрвало сонце, об'євивав літній вітер. Хотілося запустити пальців, волосся Мелені і міцно притиснути її до себе. І, як завжди, разом із бажанням з'явилося роздратування. Що в ній такого, що змушує його постійно хотіти її? І як можливо, що він безперервно відчуває потяг до жінки, до якої немає романтичних почуттів? Цілком очевидно, вона страшенно розсердиться, коли він скаже їй правду, адже вона брала його батьком своєї дитини саме тому, що він не хотів дітей. Вона думала, його цілком влаштовує статус друга сім'ї, а вона буде безроздільно володіти малюком. Краще одразу покінчити з усім цим, подумав Бейлі, виходячи на задній ганок. «Мелані, нам треба поговорити», – дуже рішуче сказав він. Вона взяла хитрунця на руки. Хм, мабуть, це серйозно. Не пригадую, коли ти називав мене Мелені. Треба зайти в дім? Ні, поговоримо тут. Гаразд, я віднесу хитруна, і тоді моя увага буде повністю твоя. Белісів сів на траву і, чекаючи її, знову занурився в роздуми. За хвилину Мелені повернулася і сіла навпроти, витягнувши стрінки виснінкуваті ноги. «Що сталося? Ти виглядаєш надто серйозним для такого чудового дня?» Беллі задумався, як краще почати розмову про спільну опіку над дитиною. «Ти знаєш, я завжди казав, що не хочу дітей». Вона примрушилася. «Тільки не кажи, що хочеш розірвати нашу угоду». «Ні, але я хочу внести деякі зміни». «Які?» Між її бровами з'явилася напружена складка. Белі намагався не зустрічатися з нею поглядом. «Ці зміни не стосуються ні твоєї вагітності, ні нашого подальшого розлучення. Але я не хочу відвертатися від долі і від життя своєї дитини». Він глянув на мелені, очікуючи побачити гнів у яскраво-зелених очах. Але натомість побачив одну з тих дивовижних м'яких усмішок – які завжди змушували його серце перевертатися. Зовсім не здивована. Я була впевнена, що ти прийдеш до цієї думки. Справді? Я сам лише кілька хвилин тому це зрозумів. Вона підвелася, чудова усмішка і далі освітлювала її обличчя. Я знаю, який ти, Белі. Це одна з причин, чому я хотіла, щоб саме ти став батьком моєї дитини. Ти не з тих людей, які можуть просто повернутися і піти, покинувши своє маля. А зараз я піду готувати ланч. Ти як? За кілька хвилин прийду, сказав Белі. Йому хотілося трохи побути наодинці, щоб усвідомити, як таке взагалі можливо. Мелені Водер знали його явно краще, ніж він сам себе. Об одинадцятій зустрічаємося з мамою і татом на барбекю. Нагадала Мелані, коли вони в'їхали на ярмаркову площу. Цей день нарешті настав, четверте липня, ясне з самого ранку небо обіцяло спеку. Бейлі був у чудовому настрої, адже за кілька годин його робота головного судді конкурсу закінчиться. Мелані теж була у піднесеному настрої. «Четверте липня – найкраще, найвеселіше свято. Ямаркова площа повністю змінювалася. По периметри уставили ряди і лавок, продавали всіляку їжу та напої. Святкування завжди завершувалося фаєрверками. Конкурс призначений на п'яту годину, тож майже весь день у нашому розпорядженні. «Усе встигнемо?» – відповів Беллі. Мелані кивнула і повернулася до вікна, намагаючись не помічати, який чудовий має вигляд Белі. Хоча він був, як завжди, у джинсах, але святкова синя сорочка в сріблясту смужку підкреслювала небезпечну синіву його очей. Мелані цього дня теж була одягнена трохи не так, як зазвичай. Якось вона побачила літню сукню у вітрині одного з міських магазинів, і вона так і сподобалася, що вона одразу ж її купила». Ця сукня не приховувала її фігури, кольор і фасон дуже її пасували. Корсаж підкреслював її гарні груди, а кокетлива спідниця створювала відчуття жіночності та легкості. Мелені хотілося довше зберегти в пам'яті реакцію Беллі. Коли вона вийшла з ванної кімнати в цій сукні, Беллі вигукнув від захоплення, а відблизкув його очах у неї затремтіли коліна. У цю мить він тихенько наспівав мотив старої пісеньки 50-х років. «Про що ти думаєш?» Піймавши її запитальний погляд, він усміхнувся. «З нетерпінням чекаю свята». Його усмішка стала ширшою. «Щороку я із задоволенням дивлюся, як ти набиваєшся солодкою ватою, гарячими сосисками, пончиками, а потім під час феєрверку скаржишся, що болить живіт». «Я не скаржуся», – з усмішкою заперечила Мелані. «Ти маєш рацію!» Переставши усміхатися, він засередився на дорозі. «Ти не скаржишся!» Трохи помовживши, він продовжив. «Моя мама іноді любить поскаржитися, а от Стефані...» «Вона була просто чемпіонкою середських лійок. Мелані мовчала, не розуміючи, чи, чи повинна вона щось відповісти. І завжди здавалося, що тема Стефані табу в їхніх розмовах. Але Бейлі продовжив. Прокидаючись уранці, вона скаржилася, що ліжко занадто м'яке, а в кімнаті надто тепло. Потім, що тости пересмажені, кава слабка, і що все було б набагато краще, якби ми поїхали у велике місто. І я лікував би людей, а не тварин. Малині співчутливо поклала руку йому на плече. Мені дуже шкода, Бейлі Він здивовано підняв брови А ти в чому винна? Ну, ти мій друг, і в тебе все пішло не так, а ти кохав її Щось схоже на спалах що врухнулося в ній, але вона швидко впоралася з цим почуттям Бейлі продовжив Знаєш, кажуть, одружись поспіхом, каятимешся повільно я не думаю, що справді закохався в Стефані. Було просто бажання, і перш ніж устих отямитися, я вже був одружений. Якщо це тебе втішить, я не думаю, що ліжко занадто м'яке». Мелені хотіли відійти від цієї болісної для белі теми. «У кожної людини на землі має бути такий прекрасний друг, як ти, Мелі. Дівчина розуміла, він хотів зробити їй комплімент – але все одно відчула дивну порошнечу всередині. Вона намагалася не думати ні про що інше, окрім майбутнього свята. Мелані і Белі любили це свято з тринадцяти років, коли батьки нарешті дозволили їм ходити на нього самостійно. Їх зачаровували каруселі. Вони завжди починали з катання на яскравих, схожих на живих механічних конях. Потім йшли на інші атракціони, перериваючись лише для того, щоб з'їсти гарячий пончик. Це був день розваг і веселищів, який проводили з друзями, родиною, сусідами. Як і домовлялися, вони зустрілися з Волтером і Мері Бетт Вотерс. Поїли пікантних риберець і смаженої риби. До них приєдналися батьки Белі. О п'ятій годині вони прибули до місця проведення конкурсу. Відкриті трибуни для глядачів були переповнені. Усі хотіли побачити красу і таланти юних мешканок Фоксіті. Мелані влаштувалася в першому ряду, а Беллі посадили на почесне місце на сцені. Було видно, що він почувається вкрай незручно. Мелані раптом подумала про ці кілька тижнів їхнього сімейного життя. Між ними виникла нова інтимність, яка їх хвилювала і трохи лякала. Вони часто торкалися одне одного, як це завжди буває між подружжям. У Беллі з'явилася звичка обіймати її, коли вони ввечері... Сидячи на дивані, дивилися кіно. Іноді вона клала голову йому на коліна, а він грався з її волоссям. Іноді розсіє на її плечі. Від цього вона відчувала таке задоволення, якого раніше не знала. Їхня пристрасть не слабшала. Після кохання вони довго, обіймаючи одне одного, тихенько розмовляли в темряві. Та ось на сцену вийшла Сю Елен Трекслор, і всі думки Мелені розвіялися. Наполеглива красуня кілька разів телефонувала, її запрошувала на ланч, і це припинилося лише тоді, коли Мелені сказала, що не має жодного впливу на Бейлі. На конкурсі Стюгайлен виконувала Чачітку Її манера, поведінка і одяг були, як завжди, дещо гротескними і вульгарними, і це псувало загальне враження. Шкода, така гарна дівчина. Сюпризом для всіх став виступ молодої жінки на ім'я Сьюзен Сенфорд. Мелені знала її. Сьюзен була дуже сором'язлива, вона працювала в продуктовому магазині. На сцені вона ангельським голосом виконала пісню добре й дотепно відповідала на запитання в інтелектуальній частині змагання. І, звісно, виграла титул Міст найкраща до ярка. Після конкурсу вже в сутінках Мелані і Беллі взяли ковдру із машини, відійшли з ярмаркової площі і попрямували до того відокремленого місця. Звідки вони завжди милувалися фаєрверком? «Якщо Сюелен принесе запіканку, нагадай мені одразу її викинути. Вона точно начинить її миш'яком», – сказав дружині Белі. «Судячи з того, як Сю на тебе подивилася, вона ні говорити з тобою, ні готувати для тебе ніколи не буде. І добре, вона головний герой моїх нічних кошмарів». Вони прийшли на своє заповітне місце. Беллі розтали в ковдру, вони лягли на ній обличчям одне до одного. І деякий час мовчали, дивлячись на верхівки дерев, освітлені останніми променями призахідного сонця. Частіше вдягають такі сукні, як ця. У якому сенсі? Насупилася вона. Ну, щоб було видно, яка в тебе прекрасна фігура. У мене гарна фігура. «Не кокетуй. Якщо перестанеш носити свої мішки, тобі робитимуть стільки компліментів, що мені доведеться побитися з усіма чоловіками міста». Мелані розсміялася. «Дуже важко відмовитися від старих звичок. Я була такою худою, що мене називали Мелані кістлявий карасик. Ти ж пам'ятаєш. Я намагалася носити дуже вільний одяг. Думала, так виглядатиму повнішою». «Повір мені, тепер тебе ніхто не назве Мелені кістлявий карасик!» З його очима Мелені вперше зрозуміла, що переросла ту кисляву руду висінкувату дівчинку, той образ, який завдавав їй стільки страждань. «Чудово посиділи з батьками», – змінила вона тему. «Усе було чудово, поки мої не почали свої вічні суперечки». Ну, як можуть дорослі люди з таким запалом сперечатися? Чи треба обдавати реберці окропом чи ні? похмуро сказав Белі. Даренно ти так болісно це сприймаєш. Адже ясно, вони обожнюють одне одного, у них просто така мене спілкування». усміхаючись, сказала Мелані. О, тобі так здається. А я думаю, вони сперечаються тому, що нещасливі у шлюбі. Але я не хочу зараз про них. Він нахилився і захопив пасмо її волосся. Я хочу розслабитися і ще трохи пожити в атмосфері цього майже абсолютно прекрасного дня. Майже абсолютно прекрасного дня? Що ж може зробити його ще прекраснішим? До фейєрверку залишилося приблизно півгодини. Беллі провів пальцем по її обличчю та по губах. У Мелині пересохло в роті і заколотало серце. «Що це ви таке надумали, містера Дженкінс?» «Дуже захотілося вас притиснути, місіс Дженкінс, просто тут, у траві». Саме в цю мить Мелані остаточно усвідомила для себе дві речі. Перша. Вона покохала. Дуже сильно покохала Беллі Дженкінса. Друга. У неї майже тижнева затримка. Розділ десятий До кінця життя Мелані не забуде, як вони з Белі кохалися під супровід піротехнічного видовища в небі. Яскраві спалахи фаєрверку ніби відбувалися в усіх куточках її серця. Обережніше зі своїми бажаннями. Вони можуть здійснитися. Це старе прислів'я крутилося в голові Мелані, коли вона тремтячими руками виймала з аптечного пакетика тест на вагітність. Белі в сараї зранку в нього призначено кілька пацієнтів. Він повернеться не раніше, ніж за кілька годин. Саме час усе з'ясувати. Відня Незалежності минуло вже сім днів двотижнева затримка. Мелані все тягнуло ненаважу.